Radio 1. Sissi Wallin. Har du tänkt på att svensken generellt, många fler människor än vad det var tidigare, senaste åren, vad ska vi säga senaste tio åren, har blivit mer och mer lättkränkta? Jag pratade med en kompis som jobbar inom polisen och hon sa att de här anmälningarna angående förtal till exempel har ökat markant. Människor kommer alltså in idag till polisen och vill på allvar anmäla att grannen har kallat en för dum i huvudet till exempel. Det tror man är anmälningsbart hos polisen. Det är kanske inte är det vanligt förekommande. Men jag upplever att kränktheten håller på att ta över Sverige. Folk blir kränkta av allting. Det är ungefär som att eh, den här Väldigt symptomatiska Facebookgruppen just nu, hästar, som, som hävdar då att hästar egentligen inte finns utan hästar är frukt. Eh, som jag precis jag har hört talas om, men jag liksom såg den och gick in på den först nu. Eh, det är människor där, kanske mest små tjejer som gillar hästar, men ändå vuxna människor också som blir kränkta på riktigt. Du, jag har faktiskt fött upp islands hästar hela mitt liv och de finns. Jag har bevis. Förstår inte människor humor längre i min direkta fråga? Hamid Kjokatian är här i en. Vad är du? AIK-mössa? Lägg av! Blir du kränkt nu? Ja, jag är så sjukt kränkt jag Vet vad det roligaste är, Hamid? Det är att... Jag säger inte att du är lättkränkt Men det, det, det är liksom lite jobbiga med lättkränkta människor Är att de aldrig erkänner att de är lättkränkta Och sen blir de kränkta när man frågar Är du lättkränkt? Ah, vad, vad menar du? Så jag ville bara testa dig <laughs> ja, men, Du jag kan ju inte, du kan inte skämta När jag har en djurgårdsmössa på mig Så kan jag inte säga att det är en ai mössa då, då blir jag inte, det är inte Lägg av, det är, Läg inte, av det, är det är liksom inte ens att jag blir kränkt Jag börjar slåss <laughs> Okej, okay, du är inte lättkränkt Nej, men Jag önskar ibland att jag vore mer lättkränkt För det verkar ganska roligt att gå runt och, eller Det är ganska jobbigt att vara arg och bitter. Jag, visst kan jag ha perioden när jag är arg och bitter. Den här veckan har jag varit ganska mycket arg och för att jag har haft jättläg och det har liksom inte gått över än. För att jag är en gammal tant som tar en vecka på mig att ställa om mig. Men det hade varit roligt. Jag skulle säga så här, jag är ganska lätt provocerad men jag är inte särskilt lätt kränkt. Hur, hur är det med dig? Samma här nog tror jag. Och det varierar lite med liksom vad det är. Det handlar om jag har ju lite frågor som jag eh, brinner för allmänt och det är det är politik och det är musik och det är eh, det är supporterfrågor allmänt. Ja, och, du håller och, på mycket med sport. Ja, och då blir jag ju då, då då blir jag väldigt provocerad. Alltså jag kan ju liksom jag kan ju verkligen jag kan tolka som lätt men men det är bara för att det är bara för att jag brinner för det liksom. Ja men det, alltså, jag tycker så här vi måste bena ut idag tillsammans med er med dig som lyssnar. Vad är egentligen att vara lättkränkt för jag tycker givetvis att om någon beter sig kränkande så ska man ju bli kränkt om någon säger så här, din fula äckliga hora till mig eller någonting. Det är klart att jag jag går inte hem och gråter men jag tycker att det är en kränkande ett kränkande uttalande. Precis som jag tycker att det är kränkande med rasism- eller homofobi eller vad det nu kan vara. Men det, får, det går ju över styr- när människor på riktigt... Jag får alltså mejl varje dag- varje vecka året om. Framförallt Kanske inte när ni har semester- men när jag gör det här programmet- och när jag gör tv och när jag skriver på olika ställen. Och då är jag ganska snäll. Jag brukar inte Katins utomgärde ska bete mig- och kalla folk för saker hit och dit. Men ändå så är folk jättekränkta över typ allt jag gör- Härmdan så var det en tjej som blev jättekränkt för jag hade skojat om hundar. Eller jag hade sagt så här: "Jag förstår inte hur man kan ha hund i läge eller så väldigt stor hund i en liten lägenhet." sa jag på ett ställe. Och hon blev så här: "Du, jag har faktiskt en Rottweiler Netta och den mår jättebra. Här är en bild med min Rottweiler. Den ser jätteglad." Jag bara så här: "Men varför tog du åt dig?" På jag okay, om jag åker hem till din dörr och ringer på sig så här: Person, du är en dålig människa som har en jättestor hund i en jätteliten lägenhet. Då förstår jag om hon tar illa vid sig. Men om jag sitter och säger rakt ut i luften, jag tycker att det är lite fel eller problematiskt att ha en väldigt stor hund i en väldigt liten lägenhet. För jag tycker inte det verkar så schysst mot djuret. Om man då har det och blir kränkt vad är, vad är ens problem? Det är ungefär som att människor som kommer från alla våra städer i Sverige blir så här kränkta ifall någon talar illa om dess stad. Jag förstår så här fotbollslag. Jag förstår ja men framförallt sport. För det, det är som himla laddad. Ja men som för dig, Jami. Det är så laddat från början att Fast där är saken ganska klar. Alla som inte kommer från Stockholm är bönder. Liksom... Okej, okay, du tänker så. Men, men jag tycker fotboll eller sportkulturen är en annan sak. För där det ingår det lite i hela liksom, kulturen att man ska säga, pratar inte skit om mitt lag. Men om någon pratar skit om, om Uddevalla då, som jag är ifrån. Jag pratade om det här igår också, men jag tycker det är intressant att ta upp igen. Då bryr inte jag mig ett skit om man tycker att det är ett rövhål. För jag tycker att det är ett rövhål på många sätt och bo i. Sen är det en jättefin stad också, på sommaren. Typ. Men varf varför blir folk så lätt Kränkta över allting. Jag får mejl av människor som hävdar att jag har pratat illa om så här. Jag kan säga så här, Oj, nu fick jag lite torrets om jag sa någonting dumt. Då är det någon människa med Torets som blir kränkt. Du skojar inte om Torets. Jag lider av Torets. Jag kan säga så här, Gud, jag, jag är så trött hela tiden. Jag tror att jag har narkolepsi. Du skojar inte om narkolepsi. Men herregud, människor. Jag blir tokig. Jag pratade med en tjej som sitter i, i Permobil som har en ja, hon, hon jag vet inte vad det är för fel på henne faktiskt. hon föddes med väldigt kort kortvuxen och kan inte gå och sitter i permobil och hon är skitrolig och håller väldigt inspirerande föredrag om just eh, ja, alla saker hon har gjort hon har tagit dyksärt, hon har utbildat sig till samtalsterapeut och så vidare trots då sitt handikapp, men hon, hon sa det till mig att det finns liksom ett stort tabu att det är klart att man inte ska driva med andra människor på deras bekostnad. Men även andra inom hennes liksom inom och sådär blir ju kränkta när hon driver med sig själv. Så, ah, du, nu gör du narr av alla oss rullstolsburna. Nej, eller alla som sitter i permobil. Nej, jag, jag skojar och driver med mig själv. Och det tycker jag alla ska ha rätt att göra. Om jag skojar om min ADHD och säger att jag är ett dampbarn hit och dit- då kan ju inte någon annan mad bli kränkt. Det är ju jättekonstigt. Eller vad säger du, Hamid? Nej, jag är upprörd. Alltså... Jag är kränkt över att folk är så kränkta. Ja, jag tänkte säga det. Nej, alltså... Det, det går ju... Det går ju det, där är också så här. Liksom, det finns en, en fin gräns. Jag, jag tycker man, man borde liksom tänka på att alla har inte samma toleransnivå. Alltså, vissa kanske tycker det är jobbigt. Det är kanske just... Lite känsligt sådär jag, menar, jag till exempel Jag har vänner som kan Äh, dra liksom skämt om att jag är skägg och att jag är terrorist och lite sådana grejer alltså såhär, jävla terrorist och, och det är liksom okej okay, men jag skulle inte tåla det från vem som helst Nej men det är klart att när det, som jag sa från början när det handlar om rasism eller så här, när man skojar med människor på deras bekostnad då tycker mm. jag att det är en annan sak om jag skulle säga så här: din, din jävla <gör> taliban ha, ha, ha, då det är det klart att om du inte är okej att det om inte vi har den skärgången mm. så är inte det okej. Okay, för då driver jag ju med dig och ja. du skulle säga så här: alltså. ditt bleka, fula tryne. Liksom. Det är inte ja. heller okej. Okay. Men om man däremot säger rakt ut i luften... Jag har jättesvårt för... Um, Taliban. Talibaner. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men om man liksom bara säger någonting rakt ut i luften... Um, det har ju gått så långt att folk blir kränkta av så här uppenbara grejer- uh, nu, nu ska inte vi prata så mycket rasism idag Vi får komma bort från det För varje gång du är här Hamid så ringer någon sån här Vet du hur många invandrare du sitter i svenska fängelse? Nej och vi skiter faktiskt i det här programmet mm. Så ring någon annanstans och ta den, den diskussionen Men jag ska bara säga eh, Nu tappar jag helt bort mig Gud vad jobbigt Nej, men Jag fick vi... hjärnsläpp, jag skulle ja. säga något smart ja. För en gångs skull Nej, men du pratar om att, om, att, om att folk blir kränkta ja, bara man säger så någonting. Ska jag säga. Han, ja. Deras presssekreterare Linus Bylund som jag ty tycker är väldigt bra på Twitter jag håller inte med honom om absolut inte mycket han skriver men han är, jag tycker han är rolig och liksom interaktiv. Eh, han skojade om att barnen skulle hans ungar skulle på så här -klan grej på dagis när det var Lucia igår och då snappar Aftonbladet upp det. Jag bara, tycker du att det här är lämpligt när ni har så mycket skandaler i partiet och då kan du känna så här men det var ett skämt. Han skojade om att barnen skulle kli ut sig till kukluxklan. Vem blir kränkt av det? Precis som vi pratade om det här med pepparkaksgate. Det ringde in en samir, tror jag, netta, i förrgår när vi pratade om det här, och sa: Nu kan ju inte han tala för alla landets liksom mörkhyade, men det är ingen han känner i alla fall som, som liksom ser ut som honom som blir kränkt av att ett barn klär ut sig till Pepparkaka. Så det känns ibland som att det är egentligen ingen som har blivit kränkt. Utan det är rädsla för att folk ska bli kränkta som gör att folk blir kränkta. Förstår ja, men, du vad jag säger? Ja, ja. Det, jag, jag, har, jag har en vän till mig som på Facebook. Jag är så jävla trött på folk som blir kränkta för att de tror att någon har blivit kränkt för att de firar sina traditioner precis som de vill. Och det, det är ju lite så här... Det, det där är också en sån grej. Folk blir kränkta av att andra blir kränkta. Eller att de tror att andra blir kränkta. Det är liksom Det är så... Jag vet inte, Sverige som land har ju... Det, det är så känsligt just nu. Det går inte att se någonting överhuvudtaget om någonting. För att då blir det en så där Det blir så storm i vattenglas av allt. Och det, det blir ju... Jag, jag tänker på psykiatern De, David, den svenska... David, David Everhard. David, som har skrivit en bok om just det här med kränkthet. Han har varit här några gånger och jag frågade honom... Jag ska citera lite i boken efter pausen, för den är väldigt bra. Men jag frågade honom på Twitter... Ska vi se. Jag ska bara hitta detta i mitt flöde. Jag frågade så här. När jag frågade, liksom, när blev kränktheten så epidemisk i Sverige, det kanske David Eber kan svara på. Och då svarade han så här svår fråga det är flera olika aspekter på kränkthet. Eh, semantik, offerskap, subjektiv värdering kontra objektiva trauman etc. Och det här är ju liksom fina termer, vi kan kolla upp på dem, vi kan liksom mm. konkretisera dem efter pausen, men vi tar ett samtal tycker jag. Hallå där, vem pratar vi med? Hej ses, vad är är. Hej Danne, vad tänker du? Jag, jag bara satte på radion här och hörde att ni bör prata om det här med kränkthet och grejer. Ja, det är favoritämne vi har. <laughs> ja, man hör ju det hela tiden. Ja. Och folk blir verkligen kränkt över precis allting. Har du några konkreta exempel på någon som har blivit kränkt av någonting? Nej, alltså de som jag känner inte är kränkt av någonting. Men man hör ju på radion, det var det här med nogger och nu då pepparkakaskubb och det är där, de här skärtgossarna och... Fan, det är homosexuella och det är och det är datterna. Alla blir kränkta. Och jag läste, det, roliga, det här några år sedan, men det var på riktigt en... Det så här människor som ringer tidningen när de blir kränkta. De tycker jag är roligast. Det var en mamma som hade varit och handlat godis med sina barn. Och så hade de på någon sån här outlet-godisaffär med typ två sorter. Och då hade de lyckats plocka någon sån här porgo, alltså godis som föreställde könsorgan och tuttar. Alltså här som liksom... Och hon var så kränkt, för barnen var kanske sju och nio. Alltså hon ringde liksom till Aftonbladet. Så här, Mina barn kan bli traumatiserade. Men herregud, har barnen inte sett ett kön? <laughs> och så var hon kränkt ja. över det och ville liksom ha någon slags ersättning. Jag, jag, jag förstår inte. Allt ett förstår inte. Jag är inte sån person som hänger på Twitter och kollar bloggar och sånt här. Jag kör grävmaskin och är ganska enkelt till honom. men Men varför kan man inte bara... Kan man inte bara tycka om alla människor och bara, bara vara, bara låta alla vara sina, som de är? Och bara låt, om, om folk vill vara racistister får de väl vara det och skiter och bry sig, då kommer det här försvinna till slut. Ja, jo, det kan man i och för sig diskutera Men, men ja, ja, ja. det är en alltså, fin jag, tanke. jag håller inte riktigt med dig Om, om att, om att in, sluta bry sig då det försvinner man, jag, jag är lite mer för det här Att eh, argumentera gärna och, och visa andra perspektiv men, men däremot så håller jag med i det du säger Och jag kan väl sammanfatta det med ordet tolerans Ja, precis jag menar för, Vi är alla olika Alltså vi om man nu ska hålla på och tänka, prata om invandringen. Vi är ju bara 10 miljoner i det här landet snart va? Mm, mm. Ja, 9, någonting. Ja. Jag vet inte hur många det är som är etniska svenskar. Jag vet egentligen inte riktigt vad etnisk svensk, svensk är. Men om, så länge man bryr sig om de här kulturskillnaderna så tror jag då kommer vi ha folk som, som kommer tycka illa om det. Om vi bara slutar prata om det. Folk får vara muslimer och kurder och judar och allt vad det nu finns och så, mm. så är de bara det. Och så, låt, så skiter man i det liksom. Mm. Skit ju att skriva någonting om etnisk bakgrund i tidningen till exempel. Alltså vi är ju vi är människor, så alltså sticker man en kniv i en svart människor så blöder ju andra röt också, eller hur? Exakt. Det är, ja. det är bara olika färger. Faktiskt. Olika, olika utbrunnen. Vi, vi är ett jävligt litet land och vi knäller på väldigt stora folkgrupper hela tiden. Och alla blir kränkta hit och dit över en jävla pepparkaka. <laughs> tack för att du ringde. Fortsätt gräva ha kul. Okej, okay. oh, tack. tack. tack. Hej. Hej. Jag måste bara citera från den här hästar. Ja, jag ska läsa lite <laughs> mer. Hästa hästen är en frukt som inte finns. Har 40 000 likes på Facebook. Säkert fler nu i talandet stund. Och då är det Ja, det är något som tycker att det här är roligt. 40 000 personer har... Ja, ja, det är en väldigt konstig Facebook-sida. Då är det någon som är så här... En kommentar som cirkulerat särskilt mycket kommer från en upprörd hästtjej. Ni fan dumma i huvudet. Jag har ridit i hela mitt liv och, kan inte, äh, och, och ni kan inte bara komma och påstå att jag hoppat omkring på en fruktjävel som inte ens finns. Jag känner, jag känner att jag öppnade Pandoras ens? ask när jag, när jag fick dig att gå in på den sidan. Ja, men det var så himla roligt. <laughs> vi tar en paus och sen är vi tillbaka. Men vi ska ju prata lite allvar idag också. Det här är ju lite tramsigt med hästar i frukt mitt finns. Men varför blir vi så kränkta? Och vad, vad bottnar den här kränktheten i? Det är många på Twitter som spekulerar i att jag har med dålig självkänsla att göra och sådär. Ring in och tyck till och tänk högt du också. 0200 11 12 13. Vi är tillbaka efter pausen. Radio 1. Sissi Valin. Ja, välkommen tillbaka till Sissi Valin denna fredag. Dag, och vi pratar om ett favoritämne till mig faktiskt. Kränkthet, lätt kränkthet. Det finns en psykiater som har varit här som heter David Eberhard. Eh, har du hört i våra program, Hamid? Shukatian. Ska jag bara få in ditt namn lite snyggt här som är sidekick? Ja, eh, nej. Just, just det programmet har jag inte... Jag försöker lyssna så ofta jag kan, men, men just det programmet har jag inte... Vad pratar du nu? Nu blir jag kränkt. Nej, jag, jag tänkte att du skulle säga någonting för jag ska hitta boken och läsa lite Jaha. om boken. Eh, ja, eh, jag kan säga så här. vi har värsta julstämningen här. Eh, jag fick precis pepparkaka av Sissi och eh, jag har julmöst. Så? Gud vilket tråkigt tomt prat. Nu skiter vi det. <laughs> här, det här är eh, Ingen tar skit i de lättkränktas land heter boken. Jag ska läsa lite om den här. Jag tycker den är väldigt bra. Jag har inte läst hela. Jag har Liksom läste mycket om den och delar ur den. Eh... Jag måste bara säga att jag blev kränkt av vad du sa att jag var tråkig. <laughs> Uh, nej, jag skiter i om du blir kränkt. <laughs> Hur kommer det sig att dagens människor blir kränkta av nästan allt? Den moderna människan tycks inte tåla oförrättar och uppleva minsta ifrågasättande av den egna personen som kränkande. David Eberhard menar att det finns flera förklaringar till detta. Om man jämför människorna i dagens samhälle med tidigare generationer och vad, eh, och vad de var tvungna att utstå under sin livstid. Framgår det med all tydlighet att vi har det extremt bra. Men ju bättre vi får det, desto mer klagar vi. Vi har det bra, men så länge andra i vår omgivning har det ännu bättre så vi det inte. Avarter av gamla teorier från 1800-talet och 1900-talets början har fått oss att sammanblanda jämlikhet med likhet, att älta barnomens oförätter och dessutom inför vul vulgär modernismens obegripligheter, tvivla på det uppenbara. Vi har blivit helt beroende av att staten tar hand om oss. En stat som i falsk snällhet snarare levererar kravlöshet. En stat som tack vare, eh, en stat som vare sig nu kan inte jag läsa, en stat som vare sig överlåter till eller kräver något ansvar, ansvar från den enskilde. Nej, det är dags att sluta älta och gå vidare. Slänga alla gamla vanföreställningar över bord. Stå upp för, den du tror, för det du tror på eh, och överlämna inte ansvar till pappastaten. Och betänk i rimlighetens namn hur bra vi ändå har det både i förhållande till människor förr och till verkligt kränkta människor idag på flykt från fattigdom svält tortyr och krig. På ett sätt så håller jag inte med David för jag tycker att den här barnen i Afrika-retoriken håller inte att man säger så här, ja så men du har inget att klaga på, tänk på dem som inte har någon mat i Afrika, för att det är klart att det är ännu, man kan mäta vem det är mest synd om, och det är alltid mest synd om den som svälter i Afrika såklart eller liksom är döende i AIDS och inte fått någon medicin och sådär, men jag har mina problem här och de är verkliga och reella för mig, däremot så är perspektiv viktigt, och det är väl mm. det han egentligen menar, sen kan det bli lite fel när man säger till människor så här, det där är inte ett problem, tänk på de som verkligen har problem, för då börjar vi liksom förringa våra egna problem som vi faktiskt kan ta tag i förstår du vad jag menar? Det är en ja, fin balans liksom. Ja, och jag håller med, det här med um, tänk på barnen i Afrika, det är ju alltså, all, problemen är ju relativa liksom Ja men det är klart, allting är relativt Men jag tycker den här boken Jag ska läsa den under jul tänkte jag när jag har tid Och läsa en bok i lugn och ro Men det finns en, Någonting väldigt eh, Tydligt i det här resonemanget Som jag håller med om Att vi blir kränkta av allting. Det finns en fantastisk, och säga vi, vi människor, och kanske vi svenskar då, jag vet inte om det är så i andra kulturer. Men det finns en fantastisk sajt som heter Dagens Lokaltidningsbesvikelse. Jag tycker man kan gå in och kolla. Det är någon människa som har startat en jätte, det är en blogg kan man säga, där man kan skicka in, den har funnits länge, man kan skicka in eh, nyheter som man har läst på nätet då inom lokaltidning och så samlar de liksom de roligaste. Och det som är kravet är att det måste vara väldigt banala saker som folk gnäller över. Och så är det nästan alltid en liksom illustrerande bild på en människa som står och ser sjukt kränkt ut. För så här, de skottade igen de skottades så jag fick gå fyra meter längre till brevlådan eller så Busses bussens landsväg är guppig, barnen mår illa när de åker bil och så står Busses i ser ut med sina barn. Eller det var roligaste det var såhär, de skulle festa till det på sonens 18-årsdag eller vad nu var, gick till Ika Maxi, och köpte såna här färdiga små chokladpuddingar utan man öppnar liksom en mm. plastförpackning och så var de jättemögliga de här vanilj eller vad fan det nu var, chokladpuddingarna och då var den här familjen så kränkt så att de, de nöjdes sig inte med att bara gå tillbaka till affären och säga hur de här var möjliga kan vi få nya. Utan då skulle de ringa till tidningen om det var till och med liksom någon Riks-Aftonbladet Expressen-tidning och sitta på sin altan, se sjuk kränkta ut och hålla upp den här mögliga och säga det här är fruktansvärt. Jag har mått, de inte alltså, de åt den inte för de såg att den var möglig. Men bara traumat i att öppna den här 9,90 kronors chokladpuddingen och se det här möglet fick den här familjen i Västerås, vad fan det nu var, så traumatiserad att de var tvungna att ringa till Aftonbladet. And that's what Dagens lokaltidningsbeskrikelse. Ja, men precis. Och det, är, det här skapar ju humor. Det skapar ju liksom komik andra kan skratta åt. Men jag tycker att det finns något djupt sorgligt i. Att människor blir så kränkta över en sån skitsak. Om jag går till Ica, eller troligtvis du också, och köper en mataffär och köper en chokladpudding som är möjlig, Vad gör man? Man går tillbaka. Mm. Om man ens orkar det. Och får pengarna tillbaka eller får en ny... Är, de vill ha så här. ja vi vill ha biocheckar, Typ i kompensation Det är ju inte klokt jag vet, jag vet inte vad jag ska säga, vi tar ett Nej, samtal Nej jag, jag förstår att det Hallå. Vem har vi med oss? Maja heter jag Hej Maja, vad tänker ja. du? Jo jag tänkte på det här med möjliga chokladpuddingar Jag öppnade en hallonsylt Som jag hade köpt på Konsum Och i den ligger ett bi Oj då Och, och jag menar, det var mer så att jag tänkte så här. Vad fan var märkligt, hur kan det komma sig liksom? Så jag skrev ett brev till, till Coop och sa liksom, hur funkar liksom, processen och så där Och då så svarade de till mig, vi är väldigt tacksamma att du hör av det och direkt till oss. För jag kan ju tänka mig liksom, att det är ju mm. många som gör sådär som du säger, sitter där och ser så här ledsna ut i tidningen. Mm. Och jag tänkte, jag är, jag är allergisk mot getingar och sånt där, så blir jag stucken så blir det ju liksom, ja, katastrofalt nästan. Men, mm. Så jag tänkte, om jag hade, käk, jag, hade ju, jag hade ju verkligen kunnat dra hela den här grejen. Tänk om jag hade fått den här i munnen. Och det hade funnits gift kvar. Och jag hade blivit svullen. Jag hade kunnat dö. Mm. Liksom, men, men man känner ju det. Liksom, hur orkar man? Och hur, jag tycker... Känner de inte att de skämmer ut sig när de sitter och ser så där ledsna ut i tidningen? Och bara, här har jag fått möglig pudding. Ja, och vad vill man uppnå? Jag förstår, jag tycker det är jättebra att man skriver ett brev eller hör av sig. Så de får veta... Vet om det, du kanske ja. kan få kompensation på något vis. Någon ny ja, men besikt. det är inte det att jag vill ha kompensation. Utan jag kände så här, Samtidigt kände jag, så här, fan vad bra. Ett, en humla eller en, ett bi vill bo i de här hallonen som jag vill äta. Och jag menar, det tyder ju ändå på att de är hyfsat förmodligen fräscha. De är goda. Ja, men det är väl rätt inställning. Vad säger du, Hamid? Nej, jag, jag, tycker, alltså, jag, menar, jag, jag brukar ju också um, ge, alltså ge feedback på något sätt- det tycker jag man kan göra ja, men man det är skillnad kan skillnad på att ge feedback och bara gnälla Nej, men jag tycker att man kan man kan skicka ett e mejl eller ett brev och, och säga att ah, men jag köpte det här så här var det ehm, och, och sen nog med det. Liksom. Inte, man behöver inte göra det för att som du säger så här, få biocheckar eller men, men, ursäka, det, liksom. Vad har det med, vad har det med Nej, att de vet vet Jag vet inte, folk men, kräver liksom Att de ska få någon sorts present Som, som liksom Bara för att de har, de, är så, de har Blivit så kränkta av det här Men, men eh. ofta så får man ju, om man hör av sig Så får man ju någonting, alltså man får ju dels Kompensation för varan ja. och sen får man ju ofta Något presentkort liksom där Så om det är så så kan man ju höra av sig och bara ge liksom Vettig feedback om det skulle vara ja, det precis, mm. precis. Vi måste ha nyheter, men tack för att du ja, ringde ja, Ha det bra, okej. okej hej. Vi tar en nyhetspaus jag är tillbaka Jag pratar med dem Kränkthet. Nu fick telefonen frispel. Prata mer om Telefonen kränk... blev kränkt. Ja, precis. Efter det. Stanna kvar. Vi är tillbaka om en liten stund och pratar kränkthet. Radio 1. Sissi Walina. Vår telefon är fortfarande kränkt här, med tror jag. Jag måste få, nu ringer det på alla linjer här. Så, nu var det tyst, det tror jag. Nej, vi löser det sen. Du lyssnar på Radio 1, CC valin heter jag och vi pratar om det här med att vara lätt kränkt. Jag, jag gillar den här uh, uh, biten som går innan, precis efter nyheterna, där du säger, uh, den här trailen, där du säger, Va, varför, varför skriker du? Varför är du så arg? Ja, precis. Men jag vill ju Men det är roligt att många som ringer in hit här med, är ganska arga. De har laddat dem så här. Åh, oh, känna, det är Juke. Hittar på ett namn. Ja, oh, okej, okay, vad, vad tänker du? Du, jag, du har fel. Ja, om vad då? Och sen så liksom lyckas man prata prata med den här personen. Så när samtalet avslutas så är det ganska triggavligt. Men de har liksom, det är ungefär som när jag jobbade i klädbutik och människor kom in och ville så reklamera någonting de hade köpt. Typ hade köpt en byxa som hade spruckit lite. Då, då kom de fram och var så arga och frustrade nästan. Och vi hade som policy att vi alltid tog in alla varor som det var något fel på. Vi, vi krånglade aldrig med kunder. Vi ville ha en bra service. Så vi sa, absolut, vi fixar det. Antingen så får du välja ett nytt par eller så kan vi liksom laga det och skrädda det. Och de var så här, jaha. De hade nog på något sätt förväntat sig att få bråka. Mm. Och det känns också lite så här vi pratar ofta om den svenska konflikträdslan här. Att när man väl, man knyter näven i fickan så länge så till slut så liksom började blöda i handen. Och det kanske lite det som lätt, kan teori så, lite det som lättkränktheten går ut på. Ska vi ta ett samtal? Mm, ja. Hallå? Nej, vi har fortfarande telefonproblem. Vi får stänga av här. Hallå? Ring igen, 0200 11 12 13, ringer du. Hallå? Någon som hör oss? Hallå? Alla ringer till musikhjälpen, det är Hallå. ingen som vill prata det med ja. ja, hej! Vem pratar vi med? Jag heter Ulrika. Hej Ulrika, vad hey. tänker du? Jo, jag tänker så här, att det här med att bli kränkt eller inte bli kränkt, jag tror det är så att människor är olika känsliga. Mm. Och en del människor är mer lättare. Ja, Och det är på något vis att man blir så att man ser sig som ett offer för någonting. Mm. Och sen, men sen kan det ju vara så här också att man det finns ju människor som är så här, jag säger alltid vad jag tycker och det får alla stå ut med. Mm. Sådana människor kan ju vara ganska arbetsamma och vara runt också faktiskt. Måste man alltid säga precis vad man tycker så människor faller som käglor? Nej, det där tycker jag ju. Jag håller med dig helt att det där blir jätteproblematiskt- när, när någon ska vara så där brutalärlig- och typ nypa en i fläsket och säga här har du lagt på det lite? Det Sådana där människor är jättejobbiga- eller vad det nu kan vara de säger. Men däremot så tycker inte du att det verkar ganska förödande- för, för ens egen självbild att hela tiden gå och se sig som ett offer? Absolut, men jag tror att den självbilden är ganska vanlig. Jag tror att det är därför det blir så- Därför att människor har... Jag tror att det har att göra med självkänslan. Man är inte riktigt trygg med vem man är. Och om andra människor då säger saker som triggar igången. Då tror jag att det kan vara... Man tar kanske personligt fast det inte alls är nödvändigt. Men jag tror faktiskt i de flesta fall att man... Ja, när livet går man blir äldre så man tar inte sådana saker till. Man kan, man, alltså det finns ingen orsak att tycka som alla andra hela tiden. Ja men jag tycker så här det är min grej mm. eller jag gör så här och står för det. Men, men kan, det gör med att man känner sig trygg i sig själv? Kan du uppleva att du att du är lätt kränkt ibland? Nej, faktiskt inte speciellt, nej. Jag tar inte åt mig, men jag säger det att det kommer med åldern. Jag var nog mer så när jag var ung. Mm. Nu är jag nästan 50 år och jag känner det att Less, Nej Men vad skönt. Det är dit man hoppas. För jag sa det i början av programmet. Både jag och Hamid som är med här. Vi är lika gamla. 27 varje vecka. Vi är ganska lätt provocerade. Men inte så lätt jag, Vi tycker inte det i alla fall. Ja, det, är andra tycker det. Det, är, det är faktiskt en hel del av behållningen. Och lyssna på dina sändningar sista. För du hoppar igång av allt möjligt. Ja och det är väl jag en faktiskt, styrka. och Jag lägger, en... jag lägger inte mycket på det längre. Jag förstår. Jag, jag har varit ruskigt opinionated i, i mitt liv. Jag har lagt ner lite av den verksamheten. Mm. Därför, jag har haft mycket, alltså jag tror det, för min egen del i alla fall, så har jag haft väldigt mycket åsikter därför att, ja men jag tycker så här, det är lite självbehävdelse faktiskt att försöka få alla att begripa vad man tycker, de gör, mm. alltså folk fattar inte det i alla fall. Nej, och det, det kan jag känna att om man ska prata om sig själv, jag har skilt väldigt mycket på privata jag och jobb. Här får jag ju betalt för att tycka jag ska ju bajsa ju med åsikter varenda dag. Mm. Om det är såväl i text till att jag skriver i metro varje lördag nu eller om det är här eller om det är i tv. Och det är jätteskönt att vara privat och för när jag är privat, folk är ungefär som en komiker som går på en fest och säger någon så här var lite rolig. Mm. Jag har inte alls lust att sitta och debattera när jag går på fester. Jag vill typ bara sitta och prata om trevliga saker nästan nu. för att jo, men, jag tömmer ur så mycket i jobbet. Det är ju en, en arbetsjag och en privat jag och det är sunt mm och friskt på alla sätt. Men jag tänkte också på han som SD-medlemmen där som skojar om att hans barn skulle ha kukoksklankåpor på sig. Mm. Han måste ju vara mer än lovligt korkad när han slänger ur sig som sak på Twitter nu när han har Jo, det håller jag med om. Det var inte pedagogiskt. Lös, liksom. Jag tänker det. Kan vi vara... Kan vi vara lite finkänsliga på ett sätt mot varandra? Man måste ju inte gå på som en bulldozer. Liksom lite finkänslighet, lite inkännande sådär. Liksom kärlek men, full bara, förstår du? Absolut, men tror du inte att Twitter också skapar, eller internet överhuvudtaget skapar en, en, en helt annan eh, attityd än vad? Vi skulle ju inte säga det, han skulle kanske inte ha sagt det, nu är inte han här och kan berätta hur han tänkte, men han kanske inte skulle ha sagt det på förskolan han kom dit med sina barn. Nej, vi kan ju gömma oss bakom skärmen och tangentbordet, absolut, visst är det så. Det kommer ju fram mycket, ja, det är mycket raljerande och så på, på sociala medier som inte jag tror heller skulle komma upp i verkliga samtal. Det är absolut så. Men vi måste tåla lite. Jag håller med dig om vi måste tåla lite. Men sen tänker jag på det här: du sa, du skojar så där. Oh, ja, har du rätt idag vad jobbigt och jag är bara slänga ut med någonting. Mm. Jag tror alltså för mig så är det, det är helt okej okay att säga sådana där saker. Men jag tänker det att den som kanske nyss har fått en diagnos eller har en ungdom med Tourettes syndrom som har jättemycket problem med det barnet, tar åt sig för att. Och du skojar om det där du, men du vet inte hur jag har det. Nej, men jag, också... men jag förstår det. Men någonstans måste man skärma... Alltså, det, jag, jag undrar vad du tycker om det också. För jag tycker man ska se skillnad på att säga saker. Det du pratar om, den här personen, som hela tiden ska se till andra. Direkt in their face. Mm. Om jag skulle säga till dig... om du Nu hittar vi på att du har Tourette's. Och så säger jag så här... Eller att jag drar liksom Tourette's-skämt med dig. Det är ju inte okej okay och trevligt. Om inte du och jag har den jargongen att vi skojar med varandra. Ja. Men... Att säga det rakt ut i luften i radio eller i, på en middag. Alltså vad, när man vet att det är, Jag kan ju inte veta om någon på den middagen har torrätts. Eller jag kan inte veta om någon som lyssnar på mitt program har torrätts. Och jag kan inte heller censurera mig. För det finns ingen ond, inget ont uppsåt i att säga det rakt ut i luften än att säga det till en enskild person kan känna mycket mer har ett ont uppsåt. Håller du med? Eller? Ja, nej, jag håller med i delvis. Alltså, nej, du kan inte veta om de runt omkring det har det, men det är det jag menar med fingertoppskänslan. Man kanske får välja lite med tanke på den känslighet som verkar föreligga ute i samhället generellt just nu. Det är precis som Fajd eh, säger där: där Det verkar som det är så väldigt överkänsligt allting just nu. Ända sen den här hemdebatten, då är det som att det har kommit en tidvår, det bara rullar in och det här med Tintin, och flytta böckerna, du vet... Och sen, ja, det är som och manliga lusir och, och hela middivitten. Det är precis som att det är åsiktsring just nu. Och massor med försvar. Mm, jag, jag, ska komma in. jag har bastat och myst lite när jag har haft bra, samt, bra, bra samtal. Men eh, ja, alltså det, det jag har känt eh, både i samhället eh, allmänt och på sociala medier har ju varit att eh, det, är så, det är så himla dålig stämning i Sverige att liksom det går verkligen att ta på det. Det, det går inte att säga någonting överhuvudtaget. Alltså senaste... Eh, just, just på Twitter till exempel. Alltså det är helt, det är helt sinnessjukt. Vad, vad, så, alltså minsta lilla grej kan ju leda till storbråk. Mm. Eh, och det, jag vet inte varför det har blivit så. Jag vet inte liksom... Men, men, men jag önskar att någon som har koll- uh, uh Ringer in och berättar liksom vad, vad har hänt med samhällsklimatet? Varför är vi så ja, vi kan... kränkta just nu? Varför håller vi på bråk med varandra om allt? Jag försökte faktiskt få för med David Everhardt, som är en psykiater och har skrivit den här boken. Han har analyserat det här väldigt mycket. Sen behöver man inte hålla med honom om allting. Det gör inte jag heller. Men han har liksom analyserat varför har det blivit så här. Och jag tycker man, nu kunde han tyvärr inte vara med, för det var kort varsel. Men man kan läsa den boken, man kan gå in och läsa om boken eh, om kränkthet. För att det är jag håller med honom om att det blir vi blir väldigt nörsade i Sverige av staten vi har någon slags övertro till staten ibland att stat farbror staten, pappa staten ska fixa allting ja, definitivt, både att farbror staten ska fixa allt och att farbror staten säger gör så här, det är bäst för dig ja, men ät så här många skivar bröd eller så. ja visst, absolut och gör så, gör så, ta de sprutorna gå dit, för här ska du göra du får inte gå mot röd gubbe även om det inte kommer några bilar det finns en, en alldeles absurd tillit till auktoriteter och jag tror att det finns en stress i människor nu. För att det är jobbigt med ekonomi. Det är, liksom, det är väldigt mycket som händer. Och jag tror att det här som... Eh, Hamid, heter mm. ja, du så? Jag tror att det är ett symptom på att... liksom ja, Människor mår dåligt. Det finns en stress. Man projicerar den på något sätt. Ja, något sjukt är det i alla fall. För det är liksom... Mm. Jag är ju ändå... Jag har ju... Jag har ju sen, sen jag var ganska ung... Har jag ändå levt mitt liv... Eller ja, sen, sen, sen jag minns egentligen, i, även i utanför Sverige också, har jag levt mitt liv i ett eh, klimat där det har varit mycket diskussioner. Så fort man sätter sig ner så har det varit diskussioner om politik, om samhällsproblem, om religion. Liksom, jag är uppvuxen med det, att diskutera, att prata, eh, väldigt väldigt mm. liksom, hetsigt också. Uh, men, men till och med Jag börjar känna liksom, Jag börjar känna någon sorts, jag har till exempel dragit ner en, en hel del på twittrandet För att jag känner att jag blir bara stressad När jag går in där För jag ska ha en för, för folk, folk bråkar Med varandra hela tiden Och jag själv har hamnat i, um, i Situationer där liksom, uh, ja, Det har blivit Väldigt hetsigt helt enkelt Och, och mm. det, det är ingen bra, man mår inte bra av det Nej man gör inte det, Nej, men du har så rätt i det Och jag tror att vi vi kanske lägger lite för mycket tid på de här artificiella mötena på, på Twitter och Facebook och i bloggar och så. När vi ser varandra i ögonen och liksom kan samtala, då är det lite... På, sen är ju sociala medier fantastiskt, jättebra. Ja, absolut. Jag tror att det är lätt att man kanske fastna där lite för mycket istället för att vara i den verkliga världen. Mm. Sen är det enklare att bråka där också. Ja, man har lättare att sitta på bakom man du, Tack så jättemycket för att du ringde med kloka insikter. Ja, tack ska ni ha. ha insikt en fin dag Tack. Samma. Mm, det okay. är samma hej. Hej. Hejdå, hej. Det ringer som tusan. Ni får ringa efter pausen. Um. Ja, för vi ville absolut prata med fler, men jag tyckte det var så intressant. Hon hade väldigt mycket intressanta eh, mm. ja, jag det Jag stod säga, och bara visste lite när ni pratade, för det var så jävla bra. Eh, jag bad på Twitter om konkreta exempel, dock inte hänga ut någon med, med namn, för det är inte snällt. Men konkreta exempel på när man tycker att jag har blivit för lättkränkt. Eh, och framförallt det här gråta ut i tidningen lättkränkt. och Då skriver eh, DGASG tror man säger, det kanske uttalas på något annat sätt, men hon som var för rund för att komma i Bergedalbanan på Fureviksparken, tror jag att det var, och grät ut i tidningen. Och det är väl ett sådant här konkret exempel. Hur, nu är det bara jag som tycker det här, men hur kan det vara diskriminering mot överviktiga? De har ju säkerhetsregler. Väger du över... Det kanske är 100 kilo, jag vet inte. Men vi säger det. Väger du över 100 kilo så finns det väl en anledning till varför du inte ska åka den här vägdagbana. För att någon har, någon har med kunskap har kommit på att, är du tyngre än så, så liksom finns det en fara i det. Hur kan man då bli kränkt? Jag förstår om man blir kränkt och man inte får komma in på krogen för att man är för rund, eller för att man är mörkkig, eller för att man är liten eller liten. Men det handlar om rent säkerhetsaspekt. Och så här, då blir man kränkt och ledsen. Då har någonting gått fel. Men det är ju det är för mycket som är så här: folk tror att de har rätt till allt. Ju, det, nej, men hur alltså, kan man ens om jag hade varit överviktig och stått i den här mm. kön och sen det är ju en förnedring såklart att höra när man har stått mm. i kö länge. Det kanske man kunde kollat upp innan då, men nej tyvärr du väger för mycket för att åka den här attraktionen. Då hade jag ju inte ringt till Aftonbladet eller någonting och sagt såhär, oh, Jag är så ledsen och kränkt. Då hade jag ju börjat fundera kanske på mina matvanor istället. Jag vet inte. Vi, nej, men så oh. så kan man vara. det är ju Det hade jag visst det. Vi tar en paus och sen är vi tillbaka. Stan är kvar i Radio 1. Radio 1. Sissi Valin Lättkränktheten, tycker du att den har spridit sig Likt en epidemi över vårt avlånga land Ring in, du får även ringa om du inte tycker det Vi hade en inringare nyss som, som också Hon var väldigt nyanserad och menade att det kanske har att göra med att Vissa människor är mer känsliga än andra Och det håller jag ju med om Men man kanske får ha lite drift Och inte bli så kränkt över allting Jag tror inte att det är så bra för en person Att bli så, att vara så lättkränkt 0200 12 13 Ringer du oavsett vad du tycker Och det är många som ringer, Hamid i kvar i studion Jo och kommenterar. Och nu ska vi se vad någon annan tycker. Hallå där. Hej. Du får sänka radion. Nu, annars hör jag ingenting. Vad tycker du? Jo jag tror att det kan finnas. Det finns människor läppkränkt. Men det beror på också hur man tolkar själv. Och det beror på också hur man säger. Absolut ibland så att du vet man kan, man kan, det låter att man blir lätt kränkt eller ringer Aftonbladet men kanske det, det finns grundämnen att, att om, när det är du vet, så här allvarligt ämne och folk bara ringer och, och du vet det är bra det här radiet, du vet vad ni håller på faktiskt. det är bra, alla mm. kan ju komma fram, du vet, alla kommer fram och ja, vi försöker alltid. i alla fall, det är många som ringer men vi försöker svara så mycket vi går men det är bra du vet, det är bra det för alla, för alla för alla det här är allmän, faktiskt för alla människor mm. men däremot också att jag kan vara lätt kränkt till exempel inte, jag är inte lätt kränkt men jag kan vara lätt kränkt när det gäller kvinnor, när det gäller också då, personligt mig idag. Till exempel när folk rätt att prata bakgriggen. Ja, jag förstår. Men vad tycker du gränsen går? För det är väl individuellt, men, men om du får bestämma, för jag kan känna så här Absolut att man ska vara kränkt när det handlar om ja, när man riktar sig direkt till dig och säger du är si eller så, och det känns kränkande. Eller om man pratar om hela grupper, kvinnor män, invandrare, svenskar. Alltså. När man, när man kategoriserar människor så drar man generaliserar man. Det, kan, det förstår jag att människor blir kränkta av. Däremot, om man. Tycker du att det är att det liksom är legitimt att bli kränkt över om du, om du skulle säga så här: gud vad jag är trött idag, jag tror att jag har narkolepsi alltså sömn, man, har, man somnar liksom överallt eller å, å, vad, jag är, vad jag är dampig idag jag har nog lite ADHD jag kan bli irriterad av det för jag har ADHD men jag blir inte kränkt tycker du att man ska dra gränsen där att man måste kunna skoja om allting Nästan. Nej, men det, det är fel, alltså, jag, det, det kan man inte lätt krängt. jag menar, jag, jag skulle inte bli lätt kränkt. till exempel. Du vet. Jag har ju ganska, jag är afro, äh, svensk mm. och jag har, jag har mycket långt hår. men ingen tror att det är mitt hår. Är, jag jobbar ju med människor. Du vet. Hela tiden, de, det som Marika Kalsson säger, de rör på mitt hår om det är riktigt. Och sen är det. Äh, att jag har långt hår, varför det? Alltså, det skulle jag vara lättkränkt också. Eller varför, varför jag pratar fort, vet du? jag pratar ju fort. Ja, det, är, det, gör, det gör jag också. <laughs> man har sagt det mycket. Också, det, är, ja. det är inte att jag är eller, Men folk kanske fattar mig. att, ja, Vad va är det? Nej, det är, bara, det är så bara. Du bara pratar så. Att, så. Ja, jag förstår. Men, ja, men va, va, om du får säga något konkret, är svårt kanske. Men var går gränsen? När tycker du att folk... Nej, nu får ni skärpa er. Nu är ni för lättkränkta. Det är precis när det gäller det här till exempel, ja, som det var, som det var du vet, som SD, som det var det är alla, alla, oavsett vilken hudfärg vilka man kommer ifrån, mm. om man pratar allmänt då. Eller om kvinnor till exempel, kvinnors rättigheter. Och... Ja, men, ja, men det förstår jag. Men om, om vi vänder på steken, och så, vad tycker du, när tycker du att människor är för lättkränkta? V vad är Tycker du det här exemplet med familjen som ringde tidningen när de hade fått möjlig vaniljpudding mm. eller när kvinnan som inte kunde... Hon var för fet helt enkelt, tjock, för att åka en en och Är det fjantigt? Ja, och det är likadant. Jag vet mina barn tittar på det här i till exempel. Ja. Och det är många som har klagat många föräldrar. På att det är de anden i glaset? Och, ja, ja, just det. ja, jag vet inte. Det var, jag tycker att min dotter är sju- och min andra son är tio. Och de brukar titta... De, de, de jag brukar titta... Med dem. Jag, tycker jag tycker att den är jättebra. Jag tycker det är onödigt att man gör stor grej. Alltså att man är så rädd på... Jag vet inte det här med andningen eller, eller vad det var. för vi, vi ser inte så, i alla fall jag tillsammans med mina bander Vi ser bara att det är roligt, det är spännande. Mm. Men kanske andra uppfattar det. Jag begripte inte när de hade debatt på SVT att, att det var några föräldrar som har ringt och klagat. Och jag tycker det är lätt ja, men det är helt Om man ser exemplet med julkalendern, då har ju de menat att det har varit en katolsk präst. Vilket jag kan förstå, för de är ju lite tossiga i huvudet om du frågar mig. Ehm, men sen var det en förälder, hon, hon trädde fram i Aftonbladet en kvinna, en, en mamma och hon sa det att det här kan ge barnen en skev bild av ja de kan få dåliga idéer och, och jag förstår så här ja, men hela tiden matas ju jag tycker ju då personligen, det är bara min åsikt att alla de reklambilder som små flickor och pojkar matas med att tjejer ska vara jättesnygga hela tiden killar ska vara muskulösa det är väl mer förödande än, och, än liksom lite andlighet att mm. prata om spöken Exakt, jag vet jag kom inte fram när du hade så här med vikten till exempel du vet jag har, jag har varit lite, jag har gått upp i vikt när jag fick mina barn då. Ja, Det är inte så konstigt. Så det tog för mig nästan sju år att gå tillbaka mina gamla vikt nu. Mm. Och alla nu tycker att det är synd att jag, att jag går på någonting Diet eller någonting nej. Att alltså jag träna, jag betalar mig, jag träna, inte för att jag ska. Visst absolut inte heller att jag skulle ja, operera med eller någonting aldrig i livet men jag har tränat flitigt för att komma för jag var mm. bra. Ja men ja, är bra. och, och är så att men det dåligt för din för dina barn. Jag har gått 16 km ner. Mm. Det är väl jättebra för det blir för dina barn så länge du inte blir liksom anorektisk jo, och börjar nej, svälta dig. Jag är, du, är väl så jag är inte gammal Nej, du är inte så gammal. Inte Vi måste ta nyheter, men tack för att du ringde men ni gör jättebra så ses och hälsar här med Tack så mycket. Är tillbaka. Här. Ha det bra. Okay. Hej. Hej, hej Vi tar en paus nyheter som det sig bör vid klockan hela ungefär och sen är vi tillbaka och pratar en hel timma till om lättkränkthetens land. Är det där vi bor eller är det en ett hit på att säga på det viset. Oavsett vad du tycker så ska jag ringa in 0200 11 12 13. Han kvar, det gör även jag såklart till Sigrid Vi hörs snart. Radio 1. Vi pratar om lättkränkthet och det är väl om man frågar mig i alla fall någon slags folksjukdom som breder ut sig i landet. Människor blir kränkta över lite allt möjligt och jag vill att vi ska skilja kära lyssnare på det här med riktig kränkning som jag då tycker är, alltid, definitionen är alltid fri, men att Verkligen kränka någon, säga eh, taskiga, elaka saker, nedsättande saker, eh, vara rasistisk, homofobisk, sexistisk och så vidare. Det är alltid kränkande om du frågar mig. Däremot att bli kränkt över att man är för tjock för att åka en bergdalbana eller för att man har köpt en möglig vaniljpudding på Ica och sen gråter ut, eller vad man nu köpte den, matvaruaffären, gråter ut över det i en kvällstidning. Bli kränkt över att någon häromdagen så, eh, så när det var någon förra veckan så sko, skojade gjorde jag inte men jag sa så här, ibland får jag Tourette's när jag sitter här det har ni kanske märkt, ni som följer mig jag har inte Tourette's diagnos och jag tror inte att jag har det heller men ibland så tänker jag, pratar jag först och tänker sen det kan hända den bästa och då är det någon människa som har Tourette's på riktigt som mejlar mig och är jättearg och ledsen för att du driver med Tourette's och det kan jag väl på ett sätt acceptera att man tycker... Men jag förstår inte hur man kan lägga... Energi om, man, om man lider av någonting... Alla lider vi nästan av någonting. Vi är närsynta, vi har magproblem... Vi har exem, bokstavskombinationer... Olika defekter på våra kroppar och våra hjärnor. Hur kan man då gå och liksom ta åt sig av allting? Jag har ADHD, jag är laktosintolerant... Troligtvis också glutenintolerant nu. Inte fastän blir jag kränkt om någon säger... Om någon säger någonting om det om de inte skulle liksom gå på mig personligen och säga ditt jävla ADHD-freak vad äcklig du är, det är klart att det är nedsättande men om någon skojar om ADHD varför skulle jag bli kränkt? Jag förstår inte. Hamid chockat Jan du är här. Ja, hej. Och är, det roligaste är också att om man är lätt kränkt, eller det kanske är lite problematiskt också, så vill man ofta inte erkänna det jag uppfattar det ibland som lite lätt kränkt. Är du det? Äh... Nu kommer du säga nej. Ja, Och jag är, över jag blir kränkt att är jag frågade. Du som fan. Ja men det är också. Jag kan verkligen så här gå igång uh, uh, men men jag ser mig själv ändå som alltså det, det, det där är det där är så olika det beror på jag tror att, jag tror att mina, mina vänner och de som är nära mig. På något sätt ändå ser liksom hur man är det, alltså jag, att jag. Liksom, jo, men så länge du kan driva. Alltså, det är det en, blir att, en rolig grej, så här. Ah, ah, nu blir han lack. Nu blir, blir jag. Men du han har arg. ju ett helt levelt temperament. Ja. Som du brukar kalla själv. Jag, jag brukar prata om mitt polska temperament, och du mm. brukar prata om mitt iranska temperament. Mm. Sen kan man ha ett säkert. Eh, Västerås-temperament och vad skit är. också. Det spelar ingen roll hur man kommer ifrån. Men själv, liksom, självironi du kan man ganska... Du kränker precis hela Västerås. Ja, hela Västerås kommunalråd kommer ringa mig att vara kränkt. Hallå där. Oj, nu var det disco. Vem pratar vi med? Hej, Frank heter jag. Hej, Frank. Vad tycker du? Vad tänker du? Jo, jag tänker så här. att Jag tycker det är så himla tråkigt att just du och till exempel din kompis Hamid att det är ni som ska vara fasit på vad som man får kränka och inte. Jag hörde nu till exempel precis innan när jag kom in här att du sa att man inte fick vara kränkt om man inte fick åka där i dalbana om man var tjock eller om man var, eh, ja det var något annat exempel du tog där. Och jag tycker det är så otroligt tråkigt att det, men att vara invandrare det är väl inget man lider av till exempel alltså, men man kanske lider av en sjukdom som gör att man är tjock och inte kan men, åka. Men, förlåt, men Frank, jag förstår vad du menar, men vi har ju inte, det är också lite tröttsamt att bara för att vi sitter här och tycker någonting så ja. tolkar du eller någon annan det som att det är något slags universell sanning vi säger bara vad nej, vi men ni, tycker. Nej, men ni, ni har ju ett slags försprång i och med att ni är mediepersoner som sticker ut, jag tycker ju du Cici, jag måste säga det, du är faktiskt du har en viss, eh, viss eh, nyans i, ditt, i dina reflektioner men din kompis han är ju så otroligt, Hamid alltså, han är ju så otroligt lättkränkt och inte alls representativ på något sätt. Nej och jag är ingen media personlighet är Representativ heller. för vad då? Nej för hur, hur alltså man är i gemen blir kränkt om det är det som han ska vara så att säga. Nej nej han är här varje vecka, och om alla, ja. varje vecka och pratar om alla möjliga ämnen för jag tycker att det är, det är, han har bra energi och det är kul att ha med honom. Jag ja. har lite olika personer som kommer och går. Men, men, äh, men jag tycker mm. i alla fall att jag tycker att det är, det är tråkigt att han får så mycket plats som är så lättkränkt och inte alls är representativ. Jag men vem är han... nu ska inte det här handla om Hamid så. Men vem, varför... Nej. Vem är han inte representativ för? Eller vad? Eller vad menar du? Nej, men alltså, Hamid, han gör, tycker jag, så att folk, folk tror att det är så här invandrare beter sig. Nej, nah, men... Ett... Ja, har du lyssnat jag på jag rätt ja, program bra, nu? Eller? Vet, du vad, vet du vad som är tråkigt Frank? Det är att varenda gång Hamid är med oavsett ja. vad vi Vi kan prata om tops ungefär. Det ja. ringer alltid någon som du och ska få in så invandringsfrågan bara för att Hamid är invandrare. Det är ungefär som att det skulle ringa människor varje gång jag gör ett program och pratar om rödhåriga. Bara för men, att jag... Alltså, det blir, eh, okay. men kan du förstå att det är tröttsant? Ja, det är tråkigt. För Absolut, vi är vi ja, inte jag, så jag. intresserade Absolut. av den här vem är Sven... Ibland är vi det för då vill vi prata om det. Attar, Hamid, då passar bra om man känner sig kränkt till exempel då är det bra Men det är klart att det han, han det klart att om om hur skulle du känna fram om du satt i radio och ville prata om andra saker och ja. folk bara ringde till dig och pratade om att du kom från av ja, var du nu kommer ifrån ja, men det är så här att så fort det passar Hamid då tar han fram det så fort han kan Nej det tycker jag inte. Av det då. Ja, jag blir kränkt hela ja, jag. Nej han har aldrig sagt är. att men, han blir kränkt för att han Men Hamid får ja, svara här, det här. Men det är klart det är klart som fan att jag blir Kränkt när det passar mig Det vore ja. ju jättetråkigt om jag gick runt Och var kränkt hela tiden Som jag sa i början av programmet Om du lyssnade Jag brinner för vissa frågor Det är, det är politik, det är sport Och det är musik Och ja. de, de grejerna blir jag väldigt upprörd när folk ser emot eller jag blir, jag blir kränkt om någon säger någonting om det eller jag, jag, jag, jag, blir, jag, blir, jag, blir, jag blir liksom uppjagad. hetsig, jag hamnar i en ja. hetsig diskussion alltid vad det gäller de grejerna resten av sakerna, det skiter jag i det, är, det jag har inget att bli kränkt för så... men tror inte du pränkt att man lätt blandar ihop kränkt och eh, att ha ett hetsigt temperament att man är en temperamentsfull och gillar att diskutera Vis, vis. Men det jag menar är bara att det är väldigt, väldigt lätt. Jag är själv invandrare så att, och jag har aldrig i hela mitt liv varken blivit kränkt på något endast vis. Utan det enda som jag... Jag tar aldrig till det som en liksom, diskussion. Men vänta, nu måste jag pausa Men, lite här. Vänta, vänta, vänta När blev jag, Fa vänta, jag kränkt? Hamid, jag förstår inte. Det, jag måste pausa lite. Det var, det, var, alltså, det var ju till exempel det här med att Hamid, han får kränka Bosse Hansson om vi tar upp det, det gamla exempel. Men vet du vad, det där är helt ointressant för nu kommer ingen förstå vad du pratar om jag har många fler lyssnare än dig du är jätte jag är jätteglad att du lyssnar, men då måste jag förklara återigen vad vi pratade om för typ två månader sedan och det är jättetråkigt för det är inte det vi pratar om idag Nej. så vill du diskutera någonting som Hamid har sagt för två månader sedan, då kan du mejla honom så kan ni ta det sinsemellan, så slipper vi andra vara involverade i någon gammal ja, grötig grej ändå. men om vi håller oss till ämnet idag Frank vet du vad, det där är helt ointressant det där med Bosse Hansson, för då måste jag förklara. Jag kommer inte ens ihåg vad som sades i det programmet, Nej, hur det, det var så var länge sedan. Men hela tiden, det jag vill komma till, det är bara att det handlar om att vissa människor får vara kränkta när det liksom passar att få göra stor sak av det. Och du och Hamid, ni försöker sitta och så att säga vara lite facit över... Nej men vet, du säger väldigt mycket emot dig själv för du ringde, du öppnade samtalet Frank med att säga så här Ja ni sitter där och dikterar villkoren ja. och sen säger du så här Jag blir om det själv, jag blir minst aldrig kränkt. Då säger du emot Nej. dig själv. Ja men jag blir, jag tycker att det här det är precis som ni säger För nu, du är ju, du ringer ju in och är kränkt. Annars hade du inte ringt in. Du, du är ju liksom kränkt eller upprörd över att vi... Du anser då att vi... Säger, det var inte jag som la på utan det bröts. Eller så la Frank på. Mycket märkligt samtal. Vi tar ett samtal till. Ja, mm. Hallå där. Hej, Luciano Hej, vad heter du sa du? Luciano. Luciano, vad tycker du? Jag tycker det här är skitroligt. Han sa det inte innan. Alltså det är ett typiskt exempel på folk som blir kränkta för att de inte... Alltså inte obildade på att de inte har kunskap om det. Men de är inte street smart så att säga. Vad var det du tyckte, vad, vad var du reagerade på i samtalet? Att han börjar och verkligen, nej men jag är inte kränkt, men att han är kränkt. Man hör ju klart och tydligt att han är kränkt. Ja, det, men det är väl det som jag, som jag sa förut. Människor som är lätt kränkta vill ju aldrig erkänna det. Det är lite det som är problemet. Ja, exakt. Och jag tycker det här med att vara kränkt, det har med att man inte har kunskap om just det här att man skojar. För att folk, ja, man kan ha vissa föräldrar eller som annat som har liksom skyddat den alldeles för mycket. Mm. Och då blir det så att man inte förstår olika sammanhang i samhället. Och då kan man inte komma med något motargument och då blir man kränkt. Ja mm, men det har du, jag tycker du har en poäng där. Vad, vad känner du här mitt? Ja, absolut. Alltså just i det här fallet, det, det var som du sa till det var ganska roligt. Alltså hela det här programmet handlar ju om... Vi sitter och tänker och tycker, och sen är det helt öppet, vi kontrollerar inte samtalen. Folk får komma in och tycka och tänka, och de hörs ju av lika många människor som hör oss. Så det argumentet han hade om att vi sitter och dikterar någonting, eller att vi sitter och är faset, det stämmer ju inte vad han är. Nej, men om Frank är kränkt så kan Frank starta en blogg och vara kränkt på sin blogg istället. Mm. För det är också det. Kan du känna, Lusanne, att det finns en, vi pratar om det nyss, men ett problem är att de som är kränkta, och kanske vad vi uppfattar som lätt. För lätt kränkta. De vill ju inte erkänna det. De tycker ju själva att de inte alls är kränkta. Ja, exakt. Och det blir ju bara att ännu mer folk blir kränkta. Så de kommer ju... De här som säger att mina barn ska inte få äta godis som liknar tuttar. Mm. Då producerar det en bild för barnen. Och så har i framtiden kommer vi ha de barnen som, som är kränkta. Och då blir det ju liksom kaka på kaka på kaka. Det blir också väldigt så sådär... Det är svårt för oss att säga vem har rätt att vara kränkt. Däremot kan man ju prata om hur... Jag blir påverkad eftersom jag lever i ett samhälle med massor massa andra människor som man ska ta hänsyn till och sådär, som ska ta hänsyn till mig. Om, om samhället generellt är väldigt lättkränkt, då, styr, då påverkar det ju mig. Kan du känna samma sak att du blir arg över det? Ja, eller frustrerad? Eller? Men inte liksom att men nu är jag kränkt för att jag är för kort för att åka i, i berg Det är samma sak. Är man för kort får du inte heller åka. Mm. Det är liksom, varför ska man bli kränkt? Det är så här: okay, jag kan inte göra de här grejerna, men det finns annat jag kan göra. Ja, men det är ungefär som att bli kränkt över att. Jag vet inte, exempel. Men det är så dumt. Det är så otroligt. Och sen så kan jag säga: Den här upp, överviktiga kvinnan, om de hade varit nedlåtande mot henne, vilket jag uppfattade när jag läste artikeln, det här var ju flera år sedan tror jag, eller i alla fall ett år sedan, att som jag uppfattade att hon inte var. Eh, eller att de inte hade varit, hade de sagt så här din feta, han, hur kan du stå? Utan de hade förklarat på ett pedagogiskt sätt att eh, tyvärr så väger du för mycket för att åka den här attraktionen. Och därför så, ja, blir man då kränkt då ligger ju problemet hos en själv, känner jag. Antagligen säger är också för hennes säkerhet, och då kan inte hon de för hjälpa henne att hon inte ska råka ut för någon olycka. Men kan det också, absolut, kan du tror Luciana, finnas någonting i att Hamid kan fråga också? Mm. Vi, vi är ganska vi lever i en samtid där man ska få göra lite som man vill man ska ha så här jag gör vad jag vill jag skiter i vad alla andra säger, jag gör vad jag vill och det är väl bra att göra som man vill men då blir det någon slags riot hela tiden att ingen ska säga emot mig inga motgångar får ske för då är det som att hela världen kollapsar men det var ju som jag sa, det är folk tror att de har rätt i saker och ting hela tiden, när det är bara möjligheter som de får utnyttja om de har möjlighet till det, men det är ju det, är ju det som har blivit, att liksom folk har rätt Rätt till det och folk har rätt I det andra och liksom det, det är egentligen väldigt få saker Vi har rätt till men, vad, vad känner du om det han säger, Luciano Om det Hamid säger Jag tycker det är, Man har rätt till massa olika grejer men Man har skyldighet till massa grejer Och det glömmer folk bort hela tiden mm. Folk tänker aldrig på sina skyldigheter De skjuter fullständigt i det Och kör på sitt inne och säger Nej nu, nu är den här puddingen Rutten och du ska få en ny Och jag ska ha en miljon för det Mm. Det funkar inte så. det blir som i USA det är ett Alla gör ett misstag. Även de som blir kränkta gör misstag. Att de blir kränkta på fel tillfälle. Mm. Så det är liksom, det är, jag förstår inte det. Att man, jag blir inte kränkt, jag blir förbannad. Du blir förbannad. Det är en helt annan sak. Det tycker jag. Man kan bli konstruktivt förbannad också. Det tycker jag att du verkar vara. Tack så mycket för att du ringde Luciano. Tack Luciano. Ha det bra. Okej, hej. Okay, hej. Vi tar pausen, sen så tar vi fler samtal. Det är många jag som ringer mm. alltså, Frank som ringde in, han menade då. Han får ringa igen, vi har ja, inte hans nummer men Han, han, han menade då att eh, eftersom jag eh, blir kränkt om någon säger något om invandrare till exempel, då, då, då kan jag inte passa på att säga att den här tjocka kvinnan som inte fick åka i har rätt och bli kränkt. Eller, alltså, jag, jag fattade inte Nej, vad han men, men så här, Att vara fet, eller om vi ska prata om överviktig, det, det kan man vara kroniskt eller kroniskt, men det ja. finns de som inte kan gå ner i vikt. Det är väldigt få. Mm. Men, som har, men de allra flesta som är överviktiga kan ju faktiskt banta om man nu vill kunna åka den här Bergdalbanan så kan man ju banta om det är så viktigt för en. Mm. Du kan ju inte direkt ändra ditt ursprung. Du är ju från Iran och that's the Ja, fact, eller liksom. ta skit i ursprunget. Jag menar, jag kan inte dansa och då får jag inte vara med i någon dansgrupp. Då får du väl lära dig och, dansa i så fall. Jo, men det är ju ungefär som att vara tjock och ha sjukdom och inte kunna gå ner så alltså, det är inget jag, jag rår för jag, jag, jag, jag kan inte dansa Ska Jag tror jag folk, förstår, för det, jag tror liksom folk förstår skillnaden Men vi tar en ja. paus i tillbaka strax Ring då, ha det bra så länge Radio 1 Sissi Wallin det är många som tycker och tänker kring det här med lättkränkthet. Och jag skulle vilja fokusera nu, sista delen av programmet, på vad, var gränsen egentligen går. När tycker du, det är ju en väldigt personlig uppfattning, men när tycker du att man är när någon är för lättkränkt? När blir det liksom problematiskt? Ring in 0200 11 12 13. Hamid Shokatian står här framför mig. Och, hallå, hallå. Som ett slagpåse. Och jag är väldigt kränkt nu är... för Frank Nej, nej. Vi jag det. vet inte jag, vad det handlar om Jag tänker bara på hanfåret i den här reklamen Det <laughs> is Frank I'm a cheap It's very cheap Hallå där Hallåj, Hallå Hallåj, vad heter du? Håkan Vad tycker hey, Håkan? Håkan? Hamid Salam Kuturi oh, Merci, merci ja, Nu pratar ni språk <laughs> jag inte förstår Sa ni något dumt nu? Nej Han, han sa hej, hur mår sa, du? Han sa hej, okej okay. Ja Nej, jag, jag vill bara vill titta på det här med kränkthet alltså, det, det, det är väl lite grann så här att personligen. Jag kan ju börja prata utifrån mig själv. Jag anser att den enda gången man som person inom citationstecken har rätt att bli kränkt det är när någon gör någonting mot en personligen. Säger någonting, beter sig dumt, är elak. Allmänt otrevlig va? Mm. För det, det går väl inte att säga... Jag hörde på nästa stolen förut då som, som hade lite åsikter men... Som eh, ringde in menar du? Ja. Ja. Mm. Eh, ja. Mr Frank, han hade väl sin åsikt han får väl ha... ha ja, det en... har man rätt till, absolut sen får man ta att någon tycker att den är idiotisk, ja. men det får vi alla ta. Men låt oss säga Hamid då som kommer från Iran till exempel, och, och eh, om han skulle vara ett öppet vi, vi säger i ett slutet sällskap när någon slänger ur sig som så att invandrare de gör bara sig och de gör så Men då har man ju sagt invandrare och då har, kanske man talar till dem till grupp, men sen finns det ju det finns ytterligheter i varenda grupp alltså, säger mm. någon till hamnar man på tjatet till exempel på Mallorca till exempel när någon säger, ja men de turisterna är bara jävla massa skit alltså, då behöver jag som svensk inte ta åt mig för de, de kanske inte menar just mig men om det är direkt personligen adressera till en det är väl kanske då man ska vara kränkt eller vad tycker ni? Ja, jag håller med faktiskt till så jag har tänkt också att mm. det är en jättestor skillnad på att säga Håkan, du verkar vara en helt eh, komplett idiot alltså hacka på dig personligen det är ju att kränka någon som sagt men att säga rakt ut det är du först som säger ja håkan är ett så jävla fult namn nu tycker inte jag min pappa heter håkan ska jag säga också men, men även om någon säger att mitt namn är fult så tar inte jag åt mig Och känner så överkränkt jag blev det får väl den personen tycka om om man vill ja. eller vad tänker du där jag, jag skulle väl sträcka mig till om som du ser typ i ett slutelsekap om någon skulle säga invandrare bla bla då skulle jag säga Ja, något till som alltså med det du sa att liksom nu tycker jag inte att du ska generalisera. Det finns typ nödvändigt bland alla grupper. Man kan man kan ifrågasätta som jag, som jag sa i början av programmet, man kan ju alltid se eh, ge sitt perspektiv till människor och, och försöka få dem att förstå. Men, men jag skulle inte bli liksom jag skulle inte bli kränkt av det. Däremot så däremot så liksom skulle jag ja jag, blev, jag, jag kan se det. Jag, kan, jag blev lite kränkt av, av hon, han Frank som så Men det var ju ett väldigt personligt påhopp. Ja, typ, som han beter sig så tror alla att det är så invandrare beter sig. Jag, ja, jag men vet det, inte, det Håkan ja. menar att när, när det blir riktat mot den enskilda personen då, då har jag, jag har all förståelse för att mm. man känner sig kränkt. Och det är nästan blivit så inflation i... Man får inte säga att man faktiskt blir kränkt längre för då ska någon så driva med det. Man får faktiskt skilja på tycker jag när... När det är berättigat att bli kränkt och när det inte är det. Sen är det en jättesvår definition. Vem avgör? Men det är bra att vi pratar om det här nu för då kanske man kan förstå lite bättre. Avgör, det är ju den som blir adresserad. Ja, det är klart. Men, men jag måste ju också som icke-adresserad kunna tycka att det är fiantiskt att bli kränkt över att man inte får åka en bärdalbana. Nu har vi tagit exemplet hundra gånger. Men jag tycker det är ett väldigt ja. bra exempel. Eller att man har köpt en mat, någonting på mataffären som var dåligt. Att bli kränkt över sådana här saker som faktiskt har en anledning eller det finns ett naturligt skäl till varför det är så det tycker jag är helt befängt och det måste ju man ju få tycka också det blir ju, jag säger ju samtidigt inte att den personen är en jättedålig människa jag säger bara att jag tycker att det är fjantigt Nej men om den här överviktiga damen måste ju till exempel förstå att nu, nu stackars människa, jag vänder nu här uh, Måste ju förstå att de, de säger inte att hon inte får åka för att hon är tjock alltså i sig. Det är bara för att hon väger för mycket för att den här säkerheten ska ja, funka. Det finns en anledning. Funka. Ja, exakt. Det är, som det är inte för att de Luciano bara, nej, men du åker att inte är för, för att kort. du är tjock. Mm. Vad sa du Håkan? Förlåt. Det kan ju faktiskt vara så här att det är inte för att återaktaktionen kan gå sönder eller någonting, men jätte och... Och hela det psykologiska systemet kanske inte klarar av en, en, en loop i 3G. Mm. Av. Sen så finns ju det de ju. Här, liksom. ja, sen vet jag ju till exempel. Nu i det här exemplet: Jag vet att Disneyland till exempel har eh, restriktioner för du får inte vara så pass stor att de, de har ju sådana här eh, grejer som drar åt liksom, ganska, ganska mycket. Kommer ner och liksom sätter sig på kroppen och håller fast. Och man, man får inte vara så tjock att de där inte låser sig. Nej mm. men det är ju rimligt, Så, men, men det är det, är är sa, det, är det här extremexemplet, den här personen när var en kvinna eller man vet jag inte, USA som köpte jättevarmt kaffe på McDonalds, kommer ni ihåg den? Och sen mm. fick brännskador på låren, Person, henne kan man säga, satte den här muggen mellan, ja, mellan knäna och körde vidare i bilen, spillde ut kaffe, fick brännskador, stämde McDonalds och fick massa pengar. Mm. Är det dit det vi ska nå i Sverige? Vad sa du? Det är bara USA det kan hända och sist det var en man som gjorde det och det finns Ja, visst jag visste inte. det är bra att du rättade mig. Ingenting som heter hen. Det är hon han den det är Jo, ja, men om man inte vet så kan man säga hen. Det tycker jag är väldigt praktiskt. Ja. Eller personen i fråga. Men vad är det för fel på hen då? <fär> du ja, bara, bara, diskuterar inte hen. Nu. Jag tycker det är kort och koncist. Jag har dyrbara minuter här. Jag tycker henne är bra. Vad varför, varför hen? Varför inte in? Ja, vi kan men, säga det, hula badula om du vill. det faktiskt är det till att och, och, att man, man tänker på inhåll då, ja, men jag gillar ord, jag gillar nya ord, det är det som är kul. Ja. Men jag förstår vad du säger och jag tycker det är väldigt ja. intressant. Ja, men det, det jag håller med dig om att man ska skilja på på sak och personer, man ska ibland i alla fall. Och man ska skilja på kränkthet riktat mot enskilda individer och saker man säger rakt ut i luften om man säger så. Ja, och gillar man inte läget då kan man ju be någon att hålla käften och så får för det var bra va? Ja, det ser jag bra. <laughs> Tack så mycket Hokan, ha det bra. Okej. Okay. Eh, vi tar vi hinner ett samtal till tror jag. Hallå där. Ja, hallå. Hej, vad heter du? Anonym. Okej, okay, du får vara anonym. Vad tycker du? Jag tycker att eh, det är för jävligt att ta åt sig när man, ja, när man är, om man är överviktig och inte får åka Börjudalbara så att säga. Du tycker inte att man ska ta åt sig? Nej. Varför inte det? Nej, det finns regler. Mm. Men det är så här, du håller, håller du med Luciano som ringde om att är man för kort får man inte heller åka eller vad det nu kan vara? Absolut men vad tror Du, du är kanske är ingen psykolog, det, är för, det kanske du är, det vet inte jag. Men vad tror du driver en person till att höra av sig till tidningen som den här tjejen gjorde och berätta att nu är jag kränkt för att jag inte fick åka Bereddalbanan för att jag är för överviktig? Var, varför tror du man gör det? Vill man ha uppmärksamhet? eller? Nu bröts det. Det fick inget svar på den frågan. Jag kan fråga dig istället, Hamid. Vad tror du? Jag, jag tror bara att eh, det känns väl lättare att skylla på någon. Nej, men hur, För då är det så här, det är någonting i min hjärna, när jag tänker på den typen av situationer, eh, liknande den, att man, man blir utsatt som man själv då tycker för någonting som är orätt, som, som är oförrätt, och sen så har man av sig till media, liksom, för att, till tidningen för att få någon slags upprättelse. När det är situationer som att man får en eh, insekt i sin juice, eller man är för tjock för att åka Bergdalbanan eller vad det nu kan vara, det är ju liksom ingenting... Det är ju inte en kränkning mot dig. Det är sånt som kan hända. Det finns regler och det finns omständigheter som gör att det kan komma in en insekt i Hur kan du personligen bli kränkt av det? Det vill jag ha svar på. 020 11 12 13. Ringer du vi är tillbaka och det ringer som tusen så vi tar fler samtal efter nyheterna. Radio 1. Sissi Berlin. Jag måste börja med att rätta mig själv, slå mig själv på fingrarna. Den här eh, sidan på Facebook hästar är en frukt som inte finns eller hästar finns inte. Eh, ska jag dubbelkolla nu vad den heter bara. Hästar finns inte, precis. De har alltså passerat över 200 000 likes, inte 40 000 som vi påstod. Vi hittade en gammal artikel som min iPhone inte ville säga var gammal. Eh, så denna här succé har ju vuxit enormt. Eh, det är inte det vi framförallt pratar om, men jag tycker att den är väldigt så här, symptomatisk för lättkränktheten i Sverige just nu för att uppenbart tror det är en skämtsida. Det är ungefär som att påstå att hattar inte finns eller att gator inte finns. Men ändå så blir hästmänniskor då. Häst, till och med vår jordbruksminister har fått gå ut. Och Eskil Erlansson har fått gå ut och liksom förklara att jo, men lantbruk, lantbruksminister heter det. Hästar finns, visst. Och det är en tjej som skriver på, på um, på den här sidan. Nu får ni fan ta och lägga ner. Jag är ute och rider så kommer det fram en gubbe och säger Hej, jag säger hej tillbaka Och sen säger den jävla gubbjäven Fin kivi du rider på. Får jag smaka lite? Och fatta vad sur man blir. Så jag säger gubbjävel, hästa finns visst. Skriver hon ett inlägg som gillas av tusentals personer. Och det är kanske är en 14-åring som har skrivit här. Jag vet inte, men oavsett så blir vuxna människor också. Det är väl det som är problemet tycker jag. Vuxna människor blir kränkta av saker som man som jag inte kan förstå att man ens kan ta, lägga energi på att bli kränkt över Hamid Chokatian är här eh, lagom kränkt man i sina bästa år, hur mår du? Mina bästa år, tack så mycket Dina sämsta år ja, Nej, det, det är bara bra det, Jag är oerhört kränkt men, Nej, det, det tycker nej, jag, att det att det är. jag inte Du är en svart kränkt man eller från en vit kränkt man Vi tar ett samtal, hallå? Jag är brun Hej, Hej. Hej vad heter du? Patrik. Ja, hej Patrik! Nu känner jag igen ja. rösten. Hur är läget? Ja. Jag kan ju börja med att alla människor är ju svarta i mina ögon. Ja, du är ju blind, just det, precis. Ja, precis. Så du har, du har samma syn på alla. Ja, men Jag tänker ju alla, jag vill rätt och bolag. Liksom. Kränker du alla? Ja, måste jag ja, du menar så. Jag är lite trög här idag. Men, ja. men du som då har en, säger man funktionsnedsättning om man var blind, eller vad säger man för någonting? Ja. ja. Blir instagramer. Du, du kan du bli kränkt av att folk driver med det eller skojar om det är generellt eller om det är någon som säger någonting om blinda eller sådär. Tar du illa upp? Nej, ja, jag kan ju förstå om det måste på att folk där kränkta eller måste på hur man säger eller men när jag hade, vi var ute och gick och hade blindköpna framme med ledsag så var det en som gick emot mig med axlen. och Så jag vände mig om bara och så vände den andra killen också sig om och bara, ah, det var en sån där blindjävel bara. Ja, men det är ju, det är ju väldigt otrevligt. Men det är, men man, kan, man kan ju bara skratta åt det. De måste ju må väldigt dåligt själv. Ja, ja. Men om man men säger... Man inte, så länge man inte bröjer sig det, då gör ja, det ingen... Får Men jag pratade med en kompis här om dagen som hade råkat haspla ur sig med Mongo på, på Twitter. Han hade skrivit. Eh, han hade skrivit, alltså i någon i något sammanhang så hade han skrivit Mongo. Och då hade någon. Eh, mamma tror jag det var till ett barn som var utvecklingsstört eller är utvecklingsstört han hade blivit jättearg, han hade alltså inte skrivit det till henne han hade skrivit någonting om sig själv gud vad Mongo är idag något sånt där liksom, han använt ordet Mongo eh, och hon hade blivit jätteupprörd och mejlat honom ett långt mejl där hon förklarade hur jobbigt det var va. Och behöva höra det här skällsordet och när folk säger ja många och hit och dit. Och jag förstår att det kan kännas kränkande om man har det i sin närhet hela tiden. Men jag kan verkligen känna också, så här, varför tar hon åt sig av att en enskild person hon inte känner men ändå råkar följa på Twitter, eh, skriver en sån sak? Kan du ja, det, förstå? Det, men Det med det jag har problem, tycker jag, att man, om man... Nu tycker jag det är roligt. Men när jag kallar mig för DD Blindstöger. Jag är en av Sveriges blindaste ja, du, du Precis, du har några bilder i huvudet. Men jag kan också, det kanske du håller med om att jag kan förstå att man vill motverka vissa skällsord. Man kanske inte vill att Mango ska vara ett skällsord, men man kan ändå, tycker jag i alla fall, inte se det som sin uppgift att jaga alla som använder det ordet med blåslampa och berätta hur kränkt man blir. Jag tror inte att det får någon slags effekt tvärtom ja, det, nästan. Det, det är många som säger, det är, ser du inte den grejen? nu är ju helt blind eller? Ja, ah, skulle du Men, ta Ja, ah. du tar det, skrattar, jag är bara att jag nu när jag är ute och handlar till exempel de med ledsagare och de, är och de är inte hitta varan så är det du och jag som är blind. Jag <laughs> menar man på det så det är liksom vi går liksom och har köpte i bara bagadellor liksom. Du, det, är, det, är, det, är det är många som ringer idag Patrik så tack för att du ringde. Tack Patrick Varsågod. Ha det bra. Ciao. Ciao. Vi tar ett samtal till. Hallå där. Hallå? Plus med flygplan. Hallå. Vem har vi med oss? Göran. Hej Göran, vad tycker du? Jo, jag har inte varit med på snacket så länge, för jag gick undan en bit för, skull, för, för att det hörs inte vid arbetsplatsen så jag tänkte inte tänkt mer. Ja, men det var snällt att du gick undan. Ja, vet ja. Eh, Jo, eh, jag vet inte. hade bara en teori om hur det här med kränktheten har uppstått. Mm, vad spännande, berätta. Eh, jo, om man tänker så här. Jag tror att när man liksom kommer upp uppifrån och sipprat neråt i samhället va? om vi ser så här. Eh, det finns ju en del som är liksom, sådär att satt det här i system. Jag tänkte inte när man namn, för att då tänker man någon i radio. Nej, men gör ja, inte det. Solarium solariumförfattare. Vad sa du? Ah. Solarium Solariumförfattare, så förstår du vad jag vad menar menar. Ja, okej, ja. Och där liksom så går man in kanske då plötsligt, någon har sagt något dumt och sen ska det här passioneras upp och förstoras upp till någonting helt otroligt och sen så då, om den personen sen då skrappar hela vägen till banken eller om verkligen är kränkt, det kan inte jag svara på va men sen just det här kränkthet, det fanns ju inte förr, det fanns som mod men det var ingen som blev kränkt speciellt sen sippar det här neråt i samhället till folk som har för mycket fritid och eller allmänt bitra helt enkelt va Ja, jag brukar kalla dem för rättshaverister Jag vet inte om det är samma grupp Men jo, jo, de som sitter hemma grejen, och skriver sina arga insändare Över allting Ja visst, ja, visst. precis va? Och idag när du har nätet Så syns det ju så förbannat bra Om det verkligen anstränger det De här människorna hade ingen möjlighet att synas för det, huvudtaget, va? Och sen så, så, så väl de ut Och sen blir de då kanske inspirerade av Folk som sitter som är mer kända Som, som lever efter Vi det kan säga Björn Raneli, det är okej att säga Björn Raneli ja, det, <laughs> det är okej Men han, måste det vara, han är så <laughs> offentlig Så honom får man faktiskt nämna vid namn men han måste ju vara den kränktaste personen i Sverige Jag aldrig... Jo, men det är frågan om man verkligen är kränkt Eller om man bara skrattar hela vägen till banken Det vet vi inte Ja, det gör han ju också Men, men ja, frågan är, är Varför är han kränkt? Jag tänker att en människa som har mycket makt Rent då, eftersom många lyssnar på honom uppenbarligen Han får vara med mycket i tidningen och sådär Han har mycket makt, han tjänar mycket pengar Då borde man ju skita fullständigt i vad alla andra tycker om en Jo, man tycker det Men, men samtidigt så har det ju blivit ett, ett varumärke Egentligen Ja han kan inte sluta, det har ja, blivit som ett, jag vet inte. Birro för den delen. Ja, ja men det, ja, ja, jag förstår jag inte. Jag ska inte honom också, men nu är ni, ni som säger namnen inte jag. Så, så du, du kan slå det i fri. Nej men jag respekterar Markus på många sätt, eh, sen håller jag inte med ja. honom om allt, men eh, jag, jag kan känna så här, desto mer offentlig jag blir, desto mer pengar jag tjänar, desto mindre bryr jag mig. För att, om man ska vara rent krass, jag behöver inte bry mig. Jag är helt, det spelar ingen roll för min självbild. Who, who fucking cares? Alltså. Ja men det, det är, behöver man inte tänka om man är liksom, om man tjänar pengar och är kändis det roll, så kan man ju tänka om man är arbetslös också. Men jag tror att det viktigaste är att liksom applicera den här... Det, det tar så mycket det tar så mycket energi att gå runt och vara kring hela tiden. Jo, men det är väl det. Och de här människorna väl inte så mycket annat för sig. De halkar väl liksom, om man säger det kanske blir bra liv, för man skriver böcker med folk som sitter och skriver insändare i tidningar och det här, och sen, och sen som du säger, det är ju inte alla kändisar heller det är så som, som är på det här viset och blir kränkta. Va? Men jag har kränkt en kändis och blev bjuden på fest. Så jag tycker det var rätt kul. Oj, vad spännande. Det vill vi egentligen veta mer om. Men, men får jag fråga dig bara, vad, vill du berätta den historien kanske? Ja, det, den är rätt lång. Det, det, det, det, det. Okej, men vi, vi får hålla, du får ringa tillbaka det, det, en annan det, gång och berätta. Det, det, det. Det, det var så här, jag gick väl in och var lite vass mot lindra skuggor och sen så blev jag bjuden på en jävla massa event av en Ja, ah, det funkar. Ja, men alltså, det, alltså, man kan ju liksom ta det som är positiva del som att man bara klanka på kändisar för att då, då, det som människa stiger i, i en aktning på en gång. Va? Mm, ja, men självinsikt är ju en dygd, brukar man säga. Ja, vet du, och det, det var ju inte personligt utan det var ju mer åsikter där som var lite vats i formuleringarna om. Va? Ja, och det får man också skilja på att gå på någon personligen än att säga så här, jag tycker inte om dina åsikter. Mm. Så. Men sen, det kommer jag vara klar klart för det, jag ligger själv ut och bloggar Sen flera år. Och jag menar. Eh, och eh, vi lever ju också på det här. Vi, vi skrattar ju åt Björn Ranerid och driver med honom också. Va? Så alla lever ju i den här symbiosen Även ifall vi inte blir kränkta själva så är det fortfarande det finns ju trots allt en viss humor i det här. Det finns ett, under, ett underhållningsvärde absolut. Ja, Men, det, va? En sista fråga, blir du kränkt någon gång. Eller är du lätt kränkt kan jag säga istället säga jag, jag är rätt hårdhudad Men jag har gått genom åtta varsel på som liksom Åtta sett. varsel, herregud Jag har ungefär sett verkligheten Och hur, hur folk kan drabbas alltså Det är nu du ska hänga ut Alla, Alla färfer, precis börja du. Du, har, du har liksom svenska ja, folket här nu Det är bara att hänga ut dem <laughs> Ja, äh. nej jag gör inte liksom, det. <laughs> jag, jag tycker det är ett spektakelt långt. Nej, men jag tycker liksom det är det där, man ser verkliga problem folk har ja. så alltså, är det här ingenting. Det är liksom sandlåda och det är därför man kan driva mer också va? Det tycker jag faktiskt mm. ja. Tack, tack för att du ringde. Okej. Okay. Ha det bra. Hey. Okej, okay, hej. Hey. Vi hinner ta ett till här innan pausen. Hallå där, vem pratar vi med? Hej, tjena. Det är jag tycker att jag tycker de har menyhotande att Hamid han håller på det ena eller du. Jag skrattar mer rädda att med hand han aldrig pratat om bara invandrare. Han pratar om allmän du med också. Mm. Jag vill bara, vet, jag har, vet, jag, jag jobbar i min äldre. som mm. är 90-80. Jag har varje dag att jag är neger. De säger det till dig, neger? Ja. ja. För att jag tar inte åt mig. Det är inte jag lätt kränkt. Men där man jag säga till dig att det, det händer ofta. De känner mig länge då. Jag har jobbat samma plats vet, under 12-13 år. 13 år. Mm. Och en del mina kunder säger, nej, men du är inte negativ. Det är konmix. Eh, mina kunder säger, det är så mycket neger här. Mycket araber mm. Och då säger, men jag är också, alltså, vad, alltså du vet, jag kan inte fråga dem eh, vad är det neger för dem. Mm. Så att, och jag satt, jag brukar säga att jag är också svart. Nej, nej, nej, det är bara dig. Alltså, alltså, Ursäkta, jag ser inte det också. Ja, det är alltså, De känner mig. För att, men däremot neger, det är för dem Det handlar inte om Man kan inte språk Eller jag vet inte men däremot, du, man du, menar vet att, att, du menar att liksom De säger det, ja, men det om ja. vi, ska, vi har haft så tusen diskussioner Om ja. neger, det är det ordet men, men, men, men jag förstår vad du menar De det är använder så det som något negativt bara Nej, för eller eller? det får du svara på Men ja, den äldre generationen si, si, si. har ju liksom sagt så Si, si, si. si, si. Får jag prata med Hermitt han, han har uppsatt, att, han har uppsatt att mer än någonsin. Det är orättvist faktiskt. Orätt han gör för alla hela Sverige. Han representerar för oss alla. Alla du vet. Jag tycker det är orättvist som han ringde, han som heter. Jag vill inte säga äh, Ja du menar Att det var fel att han sa så, menar du? Det är fruktansvärt inte här med utan den killen som ringde tack så mycket för att du ringde igen, ha det bra vi hinner inte, jag är jätteledsen, förlåt vi måste ta en paus jag bryr mig att jag inte blir rätt att jag kallar ner de är 90-åring men däremot Hasse, eller vad heter han, Bosse han jobbar för varandra, han får inte se fattning eller Bosse menar ja, du. Ja, precis. Ja, och... tack så mycket för att du ringde vi måste ta en paus Tack. tack. tack. Hej. tack hej. och jag vill inte ha någon rasist idag. Om ordet idag jag orkar inte en gång till, vi har haft det i dödagar här, vi vill prata om andra ja, saker det höjde lite ihop liksom. jag var kränkt men jag är så tråkigt när fokus bara handlar på det vi tar en paus och sen är vi tillbaka som säger Och jag tycker du även ska gå in på Twitter. Tyck till med hashtaggen Radio 1 med bokstäver. Och vi fortsätter prata kränkthet alldeles strax. Radio 1 Sissi Wallin vi går in i sista delen av detta program fredag. Vi avslutar, vi kröner kan man säga inför helgen med att fortsätta prata om kränkthet och lättkränkthet. Och jag tror att det är väldigt förödande för ens självbild eller för en människa överhuvudtaget att gå runt och vara väldigt kränkt. Eller liksom ha de här taggarna utåt och nästan överallt leta efter situationer där man känner sig dåligt behandlad. Jag vill återigen tipsa, jag ska säga hej förstresten till Hamid Chokatian. Eh, hur mår du Hej, jag mår jättebra. Jag är bara så här, Jag börjar bli seg för jag är ett. Du har bjudit mig på pepparkakor. Jag har druckit halvvit i julmust. Men nu börjar jag sockret är, ta slut. Någon är sockerkickad. Jag ville bara fråga dig det här för jag skulle hinna googla fram vad boken hette. Förlåt, ja. det var därför. Och jag pratar bara om pepparkakor och uh. julmöst så fort du vill att jag ska prata om något viktigt medan så du läser efter. Det. Ja. Ingen tar skit i, de lätt, i det lättkränktas land heter den. Det är en nu. Det finns även inbunden också. David Eberhard, och jag får inte betalt för att säga det här ska jag säga. Jag, tycker den, eh, verkar vara en, jag har läst delar av den. En fantastisk bok om Relaterat till det här ämnet. David har varit här, han är psykiater och har skrivit en analytisk bok kring varför är vi så lätt kränkta i Sverige? Jag kan läsa lite här. Hur kommer det sig att dagens människor blir kränkta av nästan allt? Den moderna människan tycks inte tåla oförrätter och upplever minsta ifrågasättande av, det egna, av den egna personen som kränkande. Och jag känner igen det. Jag tycker inte själv att jag är sån. Jag tycker däremot att jag är ganska lätt provocerad. Men... Det är väl det som är problemet att människor som är lätt kränkta inte är så bra på att erkänna att det är, är det så jag kanske är jätte jag vet inte. V vad känner du här med om dig själv? Jag vet Hur alltså, självinsiktsfull kan du vara? Ja, om mig själv. Jag tänkte, jag tänkte att du skulle jag skulle börja säga vad jag tycker om dig. Nej. Nej, <laughs> det skiter jag i. <laughs> ja, nej, eh, om mig själv jag är eh, jag, jag är ganska hetsig och, och eh, har temperament och kan verkligen hetsa upp mig för saker och ting. Jag skulle inte kalla mig själv för lätt kränkt eller kränkt, men jag, jag är jävligt hetsig. Jag tar gärna diskussioner. Jag har inga problem med att ge men mig om in om i vi Ja, men det tycker jag är bra. Förstår ni jag också. Däremot tycker jag vi ska skilja på, om vi ändå ska vara lite självinsiktsfulla, som jag tycker att vi ändå är, så ska vi skilja på det här med att, att ha lätt till debatt, ha lätt till känslor, att lätt mm. bli upprörd. Att jag har lätt för att gråta, jag har lätt för att skratta. Jag är liksom lätt till alla känslor. Eh, kontra att sätta sig i en offerroll. Det som jag tycker är den här kränktheten jag har pratat om hela programmet och vill fortsätta prata om mm. just det här att man är den här mamman som åker till godisaffären. Det här är ju saker som har hänt på riktigt. Köper godis, kommer hem sina barn och upptäcker att godisarna man har plockat föreställer penisar och tuttar. För det är någon så här skojporgodis, Och blir så arg och kränkt över det här att man ringer till kvällspressen och gråter ut. Eller att man köper en möglig choklad eller vaniljpudding det, och blir så kränkt att man är ledsen och vill ha någon slags upprättelse i en kvällstidning. Eller att man tycker att det är fruktansvärt att överviktiga över ett, vis, ett visst antal ex-kilon inte får åka en berg- i en svensk nöjespark. Då har man gått för långt kan jag känna. Då Men har man nu... en människa som sitter och letar efter. Eller om så här, om någon i offentligheten säger eh, Hundar är äckliga Om man då som hundägare bara, Nu blev jag så ledsen, nu måste jag försvara Min golden retriever är den finaste hunden i hela världen oj, oj, oj. Då har man ett problem Som är ganska förödande för självbilden mm. Men det där, det där med att höra av sig till I tidningar min... Det där med att höra av sig till tidningar Det är ju inte bara när folk blir drabbade av någonting Det är till och med när folk är förlåt men dumma i huvudet Och råkar göra dumma saker Häromdagen var det ju någon tjej som hade Lagt upp en bild på sina biocheckar på nätet och någon hade tagit streckkoden och utnyttjat dem. Och då var det en artikel jag haft <går> om sen, Ja men det var en artikel jag haft i bladet om det. Hon satt med ledsen med sina biljetter och så här ja uh, och, och, och, och, och, och, och sen fick hon nya biljetter. Varifrån kommer det då är det väl smart att få nya biljetter men när man själv har gjort någonting korkat ska gråta ut om det offentligt och sen på något sätt tro att det ska det är ju ganska pinsamt även om man får nya biljetter så vittnade jag om att man har typ ganska dålig självinsikt skulle jag säga vi tar ett, nej nu ringer ingen hör och häpna, ring för fasen vi har eh, fem minuter kvar att prata 0200 11 12 13 är telefonnumret och du kanske själv har något exempel, du behöver inte hänga ut någon för det är inte snällt, vi kan hänga ut typ Björn Ranelid för han är så här allmänt känd för att vara kränkt, men andra personer som är icke-offentliga behöver inte hänga ut Så du kanske tycker, situationer du tycker att någon har varit för lättkränkt hallå där, ja hallå Hej Cissi, och hej din kavaljär i studion Kavaljär, Hamid heter jag, hej hej Jag är glad i där Jo, du ser det Lennart Ja, jag det. Jag måste berätta en sak som är hepnadsväckande Okej, okay, det låter För det var, spännande Sen så träffade jag en kvinna och hon var oerhört nyfiken utav som hon förhördes och um, massa saker och så vidare. Och, sen, och min ålder och hur jag kände mig, Och då vid mm. tillfället så fråg efter några dagars bekantskap så frågade henne när vi träffades vid och då började hon liksom förhöra sig igenom om min personlighet. Då, mm. och då, sa, hon visste, då frågade henne, men, men får jag fråga? Jag vet att det är känsligt så att henne frågade en dam om åldern men hur gammal är du själv? Mm. Och då skrek hon, <laughs> vad komiskt, Ra vänder på kroppen och skriker rakt ut mot folk som går på trottoaren. Jag är kränkt! <laughs> Oj, det var konstigt! Jag, väldigt... Men sen så sa alltså, du, du får ursäkta mig, så, för att ärligt talat så har ju du visat en otrolig nyfikenhet. Du har ju till och med nästan ville ha besked om hur mycket pengar jag har i, i lön alltså. Mm. Så att det är mycket besynliga Ja, då, då får man ju ta att man blir frågad själv också. Det mycket beteende. Jag tror, förstår att där skon klämde, det var det att hon var så fixerad vid sin e ålder, va? Mm. Och tyckt, hon hade, det här var ju många år sedan, och hon hade hamnat i den så kallade 30-årskrisen. Du vet vad det är? Du kanske har tagit. Ja, jag är på väg dit, tror jag. Jag det. Men... Och där tror jag skon klämde, vet du. Men, men det är som någon sa innan, att, att det har med det här med självkänsla att göra. Ja, visst har du det, det. Det har ju alldeles rätt i. Mm. Jag tänkte en annan sak när jag satt på... Vet du vad? Vi har inte tid. Jag är jätteläsen, Lennart. Vi har... Jättefort. ...Kalaplan. Och då var det två äldre damer som åjas över en man från Wien som hade gett henne en handkyss. Och det var hon mm. väldigt kränkt över. Åh, oh, det var så äckligt. Handkyss. Ja, jag förstår. Tack, Lennart. Har det jättebra. Okej, okay, hej, hej. Jag tackar för mig. Tackar Hamid för att du kom hit. Tack. Och tar helg. Ha en underbar helg hörs vi igen på måndag. Puss och kram. Hej då.